Nesta'ainu wa nasta'ifiru, wa nawaitu Billahi min shurur anfusina wa syiata amalina. Mnyahehi Allah, fala muri'llahe. Wman yudli, fala hadi'lahe. Ashhadu walla illa illa Allah wa Hudha la sharika laha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma baghd? Fina asdal fasdal وخير الحديث هدي محمدين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الاخوه في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمهكم الله تعالى جميعا والحمد لله masihlah fi ni'matin min ni'amilah ni'amun kathiratun azimah allati la tuhsa kama jalla wa ala. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha alhamdulillah senantiasa kita di dalam Kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang sangat agung. Yang kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Di dalam Al-Quranul Karim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung... Menghitung nikmat Allah Ta'ala Maka isayah kalian tidak mampu menghitungnya Maka Fa'alaina Asyukur Senang, Maka wajib atas kita semua adalah Bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Fi bitahqiqil ibadat yaitu dengan mewujudkan Segala peribadatan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maashirul Muslimin wal Muslimat rahimani Warahimakumullah Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sedang berada di dalam nikmat Allah Taala, yaitu nikmat majalisul ilm, nikmat bermajalis ilmu yang tidak tersamarkan bagi kita semua akan keutamaan. Orang-orang yang bermajelis ilmu dan berulang-ulang dalil-dalil yang kita sampaikan terkait dengannya Barakahlofikum dan salah satu dalil yang menunjukkan akan keutamaan yang sangat besar di dalam majelis ilmu adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa majlis ilmu adalah raudatun min riadil jannah. Adalah melupakan taman dari taman-taman syurga. Oleh kerana itu, beliau menganjurkan kepada kita semua. Ala tarta'u biriyadil jannah. Tidakkah kalian mengembala di taman-taman syurga. Maka barakallahu fikum Ketika majalis ilmu adalah merupakan Raudhatun min riadil jannah Maka itu menunjukkan Bahawa majalis ilmu adalah tempat yang mulia Tempat yang penuh dengan barakah Yang penuh dengan sekinah Yang penuh dengan rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Alhamdulillah Kita masih senantiasa diberi Al-azm wal-kuwah Tekad dan kekuatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Kita senantiasa Bersungguh-sungguh Dan bertekad Menghadiri majlis-majlis Al-ilm, majlis-majlis ta'lim Yang di dalamnya Dibacakan kitab Allah Di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa bifahmi salafi hadhihi dengan pemahaman pendahulu umat ini yaitu salafuna pendahulu salih pendahulu-pendahulu kita yang saleh minan ashabi Rasulillah SAW alaihi wa min tabi'ihim wa min tabi'ihim yaitu dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Kemudian dari kalangan para tabi'in dan para tabi' tabi'in yang mereka itu adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah nabi kita Muhammad ibni Abdullah alaihi was, setelah para nabi dan rasul maka mereka itulah manusia yang terbaik yang disebutkan oleh nabi kita alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum summa allazina yalunahum sebaik-baik manusia adalah di zamanku yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelahnya yakni para tabiin rahimahumullah kemudian setelahnya yakni para tabi' tabiin lah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa di muka bumi ini maka alhamdulillah Ketika kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Islam Dan menganut memeluk Islam, dinul Islam Sebagai agama yang diredoi Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada selainnya Kemudian setelah itu Kita pun diberi taufik Yang lebih khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengenal Ahlus Sunnati wal Jamaah Bifahmi salafi hadihul ummah yaitu mengenal ahlus sunnah wal jamaah Dengan pemahaman para salaf Pendahulu-pendahulu kita yang salih Maka ini adalah merupakan Taufik yang lebih khusus Dari seluruh kaum muslimun Yang telah mendapatkan hidayah Untuk berislam Berdinul islam Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama' Hidayah, hidayatan. Bahwa hidayah itu ada dua jenis. Ada hidayah fitarik dan ada hidayah ilad tarik. Hidayah. Yang pertama adalah hidayah memeluk Islam sebagai agama yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang kedua adalah hidayah setelah kita mengenal Islam, yaitu mengenal cara berislam yang benar, yang dipahami oleh para salafuna saleh dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan taufik yang kedua ini dalam hadis beliau yang dikenal hadis iftirakul ummah. Kata beliau alaihissalatu wassalam, iftarakatil yahud ala wahid wasab'ina firqah. Atau ala ihda wasab'ina firqah. Wa iftarakatil nasara ala sintain. 70 firqah wa sataftariqu hadhil ummah kata nabi sallallahu alaihi wasallam berpecah yahudi di zamannya menjadi 71 golongan semuanya neraka satu yang masuk surga yakni yahudi kaum Nabi Musa alaihi salam. Sebelum diutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga terpecah Nasara menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk ke dalam surga yaitu kaumnya Nabi Isa alaihi salam sebelum diutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salat Dan akan terpecah umatul islam menjadi 73 golongan semua ke dalam neraka dan satu yang masuk dalam surga demikian barakalofikum merupakan sunnah sunnatullah bahwa umat ini terpecah dan semua Masuk melalui proses neraka, walaupun mereka tidak kekal di dalamnya. Dan satu yang langsung masuk surga satu golongan yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-jamaah di dalam riwayat lain mangkana alamislima anaalihi wa ashabi yaitu orang-orang yang komitmen berada di atas petunjukku dan petunjuk para sahabat-sahabatku. Mereka ini barakallahu fikum satu golongan yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Di dalam riwayat lain mereka itu al-jamaah yaitu al-haqqu wa ahluhu wa in wahdak. Sebagaimana sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala'an ketika ditanya tentang jamaah Maka beliau mengatakan jamaah adalah kebenaran dan orang-orang yang mengusung kebenaran tersebut walaupun engkau sendirian. Di sini menunjukkan bahawa kebenaran tidak dinilai, tidak ditimbang dengan jumlah, tetapi kebenaran itu ditinjau dan ditimbang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para salafun salih pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Ikwanifiddin ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa taala jami'an. Ini sebagai mukaddimah barakallahu fikum maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tingginya atas segala taufik dari Allah taala dengan kita memeluk Dinul Islam sebagai din yang diridhai Allah Taala dan bukan din yang lainnya. Kedua, kita bersyukur pula kepada Allah dengan taufik yang lebih khusus, yaitu mengenal cara berislam, cara memahami Al Quran dan Sunnah dengan benar, yaitu berdasarkan pemahaman para salafun asolih yang mereka dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah. Atau ahlul, ahlul hadis Wal-asar Atau Al-jamaah Atau mereka juga dikenal Dengan al-salafiyah Iaitu Salafiyun Yang berkomitmen Di atas pemahaman Para salaf Pendahulu-pendahulu yang soleh yang telah direkomendasi Oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Dan direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Baik, <tuh> bahkan para kalafikum berulang pula saya terangkan dan menyinggung hal ini di dalam suratul Fatihah. Dalil wajibnya kita berpemahaman dengan pemahaman para salaf terdapat di dalam suratul Fatihah. Ketika kita berdoa kepada Allah taala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil al maghrubi alaihim waladdallin. Ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala menafsirkan suratul fatih tersebut dalam suratul Nisa Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqah Mereka itulah yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada dan para as-solihin. Mereka itulah sebaik-baik teman yang sepantasnya dijadikan sebagai teman. Dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus sirat mustaqim Dari kalangan para nabi. Kemudian setelahnya yaitu siddiqin. Dan para sahabat digelari dengan siddiqin. Sahabiyah digelari dengan siddiqah. Seperti Abu Bakar al siddiq dan juga putri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taalaanha. Maka para sedekin adalah orang-orang yang jujur yang telah dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani dan mengembangkan islam, dakwahul islam ini syuhada yakni para sahabat sahabat rasulullah yang telah berjihad di jalan Allah dalam berbagai ghozawat, dalam berbagai peperangan yang mereka itu telah dikenang di dalam sejarah bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyak di dalam ayat-ayat al-quran menyebutkan tentang mereka para sahabat, baik ashabul ansar, ashabul Al muhajirin wal ansar, atau orang-orang yang berbaikat di bawah pohon Ridwan, atau para mujahidin pada perang Badr, perang Uhud, perang Mu'tah dan seterusnya, Allah subhanahu wa taala semua menyebutkan di dalam Al Quran, mereka itu para syuhada. Para sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan as-solihin, para ulama yang mengikuti para sahabat dengan ikutan yang benar, para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman dan mereka dikenal dan dikenang sepanjang zaman dan ila yaumil qiyamah insyaallah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Imam Ahmad Ibnu Hanbal Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Imam Ibnu Katsir dan seterusnya dari sekian para banyak ulama yang mewarisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu yang menempuh jalan siratul mustaqim Demikian barakallahu fiikum. Sehingga sekali lagi perkara yang wajib bagi umatul Islam untuk mengikuti jalannya para salafus saleh atau mereka disebut dengan orang-orang yang mutaakhirin dengan as-salafiyun. Para salafiyun yaitu yang mengikuti para salaf Demikian fikum, Dan ciri khas Yang paling menonjol dari mereka Dari zaman ke zaman Adalah Sangat antusias dan bersemangat Di dalam mendakwakan Tauhidullah Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini pembahasan kita fikum, Pada Pada bab terkait dengan syirik dan jenis-jenisnya demikian pula jenis-jenis syirik akbar dan juga syirik al-asghar maka kita telah banyak menjelaskan akan hal ini barakallahu fikum dan ini merupakan sekali lagi ciri khas dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah mereka sangat komitmen dan antusias Bersemangat Menjelaskan Akidatul Islam yang benar Menjelaskan tentang bagaimana Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Akan makna kalimat La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Dan ini sekali lagi Sentral Segala sentral Usul, segala usul, asas, segala asas dalam Islam adalah seluruhnya wajib dibangun di atas dua kalimat syahadah. La ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Sehingga seluruh ibadah-ibadah, amalan-amalan apa saja, ketika dibangun di atas dua kalimat ini, maka amalan itu akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya seluruh ibadah apa saja, ketika Melalaikan salah satu dari dua syarat Yang terkandung dari dua kalimat tersebut Maka pasti amalan itu tertolak dan tidak di, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan ikhlas ketika cacat syarat ikhlas Syarat tauhid Maka Allah jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban manthura kami datang menghadapi amalan setiap hamba yakni di hari kiamat kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan tidak berbekas karena tidak dibangun di atas tauhidullah tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah kemudian dalam hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bukhari muslim man ahdatsa fi amrina hadha Mala isaminhu fa huwa raddun wa li muslim wa fi li muslim man amalan laysa alaihi amruna fa huwa barang siapa yang mengadakan suatu urusan yang tidak ada contoh dari kami yakni dari Rasulullah dan para sahabat maka pasti tertolak dalam lafaz Imam Muslim barang siapa yang beramal dengan amalan apa saja yang tidak ada contoh dari kami yakni tidak mengikuti sunnah dan petunjuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya fa raddun maka tertolak sehingga amalan apa saja seluruh ibadah apa saja yang kita lakukan wajib dilandasi di atas dua kalimat tersebut la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mentauhidkan Allah dan mentauhidkan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bahkan Barakallahu Fikum Al-Imam Fudail Ibn Iyad Rahimahullahu Ta'ala Ketika membacakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Liabluwakum ayyukum ahsanu amala Dalam surah Tabarak bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Allah menguji Siapa yang paling baik amalannya diantara kalian Al-Imam Fudail Ibn Iyad Rahimahullahu Ta'ala Mengatakan Orang yang paling baik dan benar amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu adalah yang paling ikhlas di atas tauhid dan yang mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa itu tujuan kita diciptakan barakallahu fikum. untuk diuji oleh Allah siapa yang paling mengikuti Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam setelah dia bertawhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat La Ilaha Illallah. Ehwanifidin maashir Muslimin wal Muslimat rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa, beberapa jenis ibadah, yaitu istighatha, kemudian isti'anah, istighadah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka juga penulis Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang ibadah an-nadzar wa adz-dzabhuhu yaitu menyembelih dan bernazar juga adalah ibadah. Ketika ibadah ini tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Pasti tertolak. Barakalafikum. Maka di sini beliau menjelaskan tentang an-nadhar. Bagaimana ibadah nadhar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas nadhar itu adalah ibadah. Karena Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatir. Mereka orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Karena mereka takut akan hari yang siksaannya berat, yakni di qiyamah. Menunjukkan pada ayat tersebut bahwa bernadar adalah merupakan ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikhususkan hanya kepada Allah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah jalla wa ala. kemudian juga sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam man nadhara ayyati Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'sihhu fala Di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah Rasulullah bersabda barang siapa yang bernadar Untuk mentaati Allah Maka hendaklah dia menunaikan nadar tersebut Tetapi barang siapa yang bernadar Untuk bermaksiat kepada Allah Maka jangan dia menunaikannya Nah Apa itu nadar? Barakalafikum Nadar adalah Ilzamun nafs bil ibadah Mutlaqan atau muqayyadan Yaitu Mewajibkan Mengilzamkan, mengharuskan diri sendiri Untuk menunaikan Suatu ibadah Baik secara mutlak Atau secara Muqayyad, secara umum Atau secara khusus Atau dikhususkan Maka itu pengertian daripada An-Nadhar Ketika seseorang Telah mewajibkan dirinya dengan sesuatu ibadah Dengan sesuatu ketaatan Maka wajib dia menunaikannya Wajib Dia menunaikannya Barang siapa yang tidak menunaikannya Maka dia berdosa Karena dia telah berjanji Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan sebuah ibadah Dengan mengilzamkan dirinya sendiri Barakalafikum Barakalafikum oleh karena itu, di dalam ayat yang telah saya bacakan, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang menunaikan nadarnya. Tidaklah Allah menguji sesuatu, melainkan itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Dan itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin seseorang menunaikan nadarnya kalau dia tidak bernadar. Menunjukkan nadar itu juga adalah perkara yang mesyru'ah. Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan. Bahawa nadar itu terbagi menjadi dua. Ada nadar yang mutlak. Ada nadar yang muqayyada. Nadar yang mutlak. Adalah nadar yang. Tidak ada. Balasan yang diinginkan darinya. Tidak ada balasan yang diingkat dari nadar tersebut. Murni dia bernadar kepada Allah. Membuat komitmen terhadap dirinya. Untuk melakukan suatu ibadah. Berpuasa misalnya. Atau melakukan. Solat tertentu. Solat sunnah. Ya, atau. Ibadah-ibadah yang lainnya. Maka orang yang telah melakukan nadar, mengilzamkan dirinya, wajib dia tunaikan. ya Dan tidak boleh dia melalaikannya. karena itu dosa. Nadar yang kedua, ini nadar yang dicintai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nadar yang kedua yang muqayyad, iaitu nadar yang diinginkan dengannya balasan. Seperti misalnya orang yang mengatakan, saya berpuasa tiga hari kalau saya diluluskan, misalnya jadi pegawai, sebagai contoh. Maka ini ada kuyut, ada ikatan nadhar, yaitu dia melakukan ibadah puasa kalau diberi balasan, yaitu kalau di, dia lulus dari PG, apa, PNS misalnya atau pegawai tertentu, maka ini yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ustaz roju min al bukhel, nadar yang seperti ini makruh, makruh lebih afdal ditinggalkan, karena tidaklah bersumber melainkan dari kebaktian kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah bersumber melainkan dari kebahilan. karena dia mau beribadah kalau diberi nikmat. Dalam hal ini lulus sebagai PNS atau nikmat-nikmat yang lainnya. Maka orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang bakhil yang kikir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nazar yang seperti ini dikatakan para ulama makruh. Adapun nadar yang masyuruh, Yang dicintai oleh Allah, Adalah nadar, Yang tanpa ada balasan apapun, Tanpa ada imbalan dari itu, Dia melakukan nadar, Barakallahu fikum, Lalu dia komitmen dengan nadar tersebut, Naam, Walhasil, Nadar adalah salah satu jenis ibadah, Dari ibadah-ibadah, di dalam syariatul Islam Yang wajib dikhususkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seseorang bernadar tadi Dengan nadar yang makruh Maka Nadar sebagai zatnya nadar Itu adalah ibadah Dia tetap Posisinya sebagai ibadah Tetapi muncul hukum makruh Karena sebab Niat Yang dilakukan oleh orang tersebut Sehingga dia melakukan sesuatu yang makruh Dalam kaitannya Ibadah nadar Tetapi ketika dia telah terlanjur Bernadar dengan nadar yang makruh ini tadi Maka wajib ditunaikan Dia wajib menunaikannya Karena dia telah bernadar Barakalofikum Makruh yakni ketika dilakukan tidak berdosa Namun ketika ditinggalkan berpahala <tuh> Ini namanya makruh Tanzi ya, Ada makruh yang lain Makruh tahrim Yang dibenci secara bahasa itu adalah haram Ya Haram Makruh tahrim namanya <tuh> Nah ada makruh tanzih juga yang disebutkan sebagian ya, ulama, yaitu mentalak, ya. melakukan cerai atau talak itu makruh tanzih, yakni sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, sesuatu yang disyariatkan tapi dibenci oleh Allah. Ya. Namun ini dikritik oleh sebagian ulama kita seperti Imam Al-Albani rahimahullah ya dan hadisnya dhaif karena itu bertentangan dengan kaidah syar'iah tidak mungkin sesuatu yang disyariatkan oleh Allah lalu bersamaan dengan itu dibenci ya segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti itu dicintai oleh Allah subhanahu wa taala ya maka hadisnya dhaif ya dan dilemahkan oleh Imam alalbani rahimahullahu ta'ala namun kita bisa menjawab dari sisi yang sedang kita jelaskan tadi ini terkait dengan nadar nadar asalnya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah, namun bisa jadi makruh ya, ketika orang yang bernadar itu niatnya dalam rangka mendapatkan imbalan ya. lalu dia beribadah wallahu ta'ala a'lamu biswab dan yang saya yakini hadisnya hadithnya sehingga perkara talak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang berdosa adalah yang mempermainkannya yang mempermainkannya maka itu berdosa dan pensyariatan talak dan segala syariat Allah pasti maslahat pasti maslahat dan menghilangkan mafsadah tetapi kadang-kadang yang keliru adalah pelakunya orang-orang yang melakukannya barakallahu fikum sehingga terkadang dia melakukan suatu ibadah suatu hal yang disyariatkan menimbulkan mafsada daripada maslahah itu kembali kepada pelakunya bukan kepada syariatnya adapun syariat adalah sempurna dalam segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang masyru' hal yang disyariatkan Termasuk juga poligami, ya. Bentuk poligami disyariatkan dalam Al Qur'an, ya. Siapa yang mengingkari Al Qur'an berbahaya. Tetapi terkadang menimbulkan mafsadat itu kembali kepada pelakunya, bukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga keliru kalau sebagian wanita yang dicela adalah poligaminya, ya. Itu syariat yang telah tetap sampai hari kiamat di dalam Al Qur'an, tidak akan dihapus. Barakallahu fikum maka tidak boleh dicelah. Itu adalah maslahah. Ya, pasti maslahat. Naam. Adapun mafsada itu kembali kepada pelakunya, barakallahu fikum. Baik. Maka kesimpulan dari another. bahwasanya dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dicintai oleh Allah wajib ditunaikan bagi orang yang bernadar wajib menunaikan, apakah nadarnya nadar yang dicintai ataukah nadarnya nadar yang makruh kedua-duanya wajib ditunaikan kemudian, nadar yang tidak boleh ditunaikan adalah kata Nabi SAW orang yang bernadar untuk berbuat dosa kepada Allah dengan maksiat, maka tidak boleh dia menunaikannya Karena itu dosa. Ya, walaupun dia telah bernadar, tetapi bentuk nadarnya itu adalah perbuatan maasiat, maka tidak boleh ditunaikan. Terus apa konsekuensinya? Tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah tubilah Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Tidak ada kafarah, tidak ada diat atau denda, tidak ada barakah fikum. Cukup dia bertobat kepada Allah karena dia telah melakukan nazar dalam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din azzakumullah. Hal yang berikutnya yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala adalah ibadah azabhu ad iaitu menyembeli Ibadah az azabhu menyembeli. Ini juga ibadah yang agung di dalam syariatul Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fasolilil Robbi kawanhar. Tegakkanlah solat untuk Robmu dan Wanhar, yakni menyembelihlah. Demikian pula Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: La anallahu man zabahli koirilah. Allah melaknat orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala naam sini ada laknat ya orang yang menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena menyembeli adalah ibadah memalingkan kepada selain Allah ini adalah syirik ya Adapun terkait dengan menyembeli ini terdapat Ya, tafasil di dalamnya, rincian-rincian barakallafikum Yang wajib untuk kita ketahui Yang insyaAllah ta'ala kita akan uh, Menjelaskannya Secara detail pada pertemuan yang akan datang biiznillah Namun secara singkat sebelum kita tutup majlis kita Bahwasanya Menyembeli Ini wajib Ya, Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Dengan mengucapkan bismillah. Barang siapa yang menyembeli dengan menyebut nama selain Allah. Maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. ya Tidak boleh menyembeli dengan menyebut nama selain Allah. ya Kalau misalnya. Menyembeli untuk nasikahan. ya Itu ada. Uh, apa, pensyariatannya menyebut nama Fulan anak yang dinasikahkan ya, tetapi itu setelah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan mengucapkan bismillah ya, kemudian dengan nama Fulan bin Fulan yang hendak dinasikahkan tadi, Adapun ketika tidak menyebut nama Allah, lalu menyebut nama si Fulan saja maka ini menjermuskan pelakunya ke dalam kesirikan. Waliyadzubillah. Ya, barakalawfikum. Adapun menyembeli untuk orang yang meninggal, walaupun menyebut nama Allah, kemudian menyebut nama yang meninggal, ini haram dan ini sangat berbahaya. Kita akan terangkan insyaAllah Taala hukum yang terkait dengannya. Apakah itu syirik atau tidak? Ya, karena dia masih menyebut nama Allah, subhanahu wa ta'ala. Kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala, a'lamu biswab, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, barakalofikum. Kita tutup dengan kfaroh majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Syedwallah ilahil anta astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.